Benvinguts una setmana més a Peluts, l'únic programa dedicat als animals abandonats que us explica com és la vida un refugi de gossos i gats i que a més us dona consells sobre el benestar de les vostres mascotes. Peluts escolta a 24 ciutats catalanes i és el programa de la Societat Protectora d'Animals de Mataró que s'encarrega de la recollida i acollida de 31 municipis de Catalunya. Així que aquí comença Peluts. Obrim el programa amb la secció de les adopcions on connectarem amb un dels refugis de l'SPAM per parlar-vos d'un gos que busca família des de fa molt de temps. No us ho perdeu. Us explicarem com estan els gossos cigats de la protectora i també us parlarem d'una exposició solidària d'artesania que uns voluntaris de l'SPAM preparen per recaptar fons de cara al Nadal. Al nostre espai veterinari avui descobrireu les raons que indueixen els gossos a allapar-se les potes constantment i tancarem l'espai per l'ambús d'un concurs en el qual participa l'ESPAM que pot ajudar a recaptar fins a 5.000 euros. Necessitem el vostre vot, així que escolteu atentament al final del programa. Comencem! Doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual us parlarem ara mateix. Per això tenim amb nosaltres ara en connexió amb els refugis l'Imanol, que es troba al centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró, per explicar-nos la història d'un gosset. Benvingut, Imanol. Hola, Dunia, què tal? Molt bé, com estàs? Bé, molt bé, gràcies. Estàs molt, molt atrafegat amb, amb els gossets ara mateix? Bueno. Una mica sí, una mica una sí, llegam a la LEO. Vaja, home. Bé, doncs, escolta, no t'amoïnarem gaire, només volem saber que bé la història d'un gosset, doncs que en aquest moment no ho estigui passant molt bé i que potser els nostres oients eh, el vulguin adoptar. Vale, pues mira, havia uh, parlat d'un gos que es diu Nietzsche. Nietzsche. Sí. Vinga, doncs andaven amb el Nietzsche. Mira, és un gos que va entrar a bacarises i el problema que té és que és una miqueta espantadís. Llavors, clar, tots els gossos li van sempre al darrere, sempre està molt marcat. Uh -huh. Té cinc anyets. Té cinc anyets. I, bueno, lo, o sigui, el, el, la seva millor característica és que està educat. Està educat? Gos... Què vols dir, que està sí, educat? És un gos que quan el trofes ja no esquiva, sap seure, es porta molt bé. Uh -huh. I, clar, això ens dona a pensar que probablement aquest gos ja ha alguna llar. Clar, perquè vols dir que no és un d'aquests gossos que vosaltres heu educat prèviament a la protectora. No, no, no. No. Mm. I no, no, amb, amb cinc anys, eh, I Manol penses que és, és un gos que encara no és vell, veritat? És un gos que no, està en bona no. forma, veritat? Sí, sí, i sí, tant. La, realment el gos està, està en la seva meitat de la vida, més o menys, hmm. i realment és una, una bona edat per adoptar un gos. I per, per què has pensat en gos... vell, Imanol? T'agrada el Nietzsche? No, realment... No t'agrada és... el Nietzsche? No, tío, no, no, però últimament no, no està gaire bé, està, molt, està una mica de caigut per això, perquè realment no està ben adaptat al refugi. No està ben adaptat, no. mm, pobret. Fa molt que el teniu, al refugi? No, realment no fa massa, fa un parell de mesos només fa un parell de masets. Sí, tu te'n te recordes on el vau recollir? A Vacarisses m'has dit, oi? Sí, a uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. I que estava al carrer, a Imanol, perdut, sí. a... a la carretera? En principi sí, en principi era un gos que vam trobar pel carrer. Mare meva... Mm. Jo ja estic, estic entrant ara a la pàgina web de la Protectora i ja recordo els oients que és www.protectora-mataró.org i busques mascles no? I, i gossos i surt el Nietzsche per ordre alfabètic i, i té una cosa molt curiosa un ull de cada color sembla sí. ser, oi? Sí, té un ull marró i un altre blau i un altre sí. blau i un altre blau. Doncs escolta, que bé ve superbonic, eh? té una cara molt preciosa. Mm. Sí, sí, sí, és que és un gos molt, molt carinyós, i a part que físicament és, és, és bonic. Mm. Sí, sí. Doncs a veure si tenim sort i trobem un, un adoptant pel, pel mitjà, tant de bo. Sí, molt bé, molt com, bé. A, veure com, a veure si algú s'anima. Com ho hem de fer? Si algú està interessat, I Manol, Immanuel, la manera més ràpida. Bé, bueno, és venir aquí al refugi, parlar amb els cuidadors d'aquí, li ensenyaríem el gos, i si, si tot està bé, doncs, doncs endavant. Mol bé, molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Imanol, i a veure si tenim sort pel Nietzsche. Molt bé, a veure Vinga, adéu, no, adéu. adéu, adéu. Doncs recordem que el Nietzsche es troba, ja ho hem dit al començament, però recordem al centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró, i allà, diguéssim, al refugi si el voleu anar a veure, a visitar si més no, al Nietzsche, no? tenir aquest primer contacte doncs eh, podeu, ho podeu fer de les 9 del matí a les 7 de la tarda, però a les 7 ja està tancat el refugi de 9 de, bueno, de dilluns a divendres dissabtes també i diumenges d'11 a 2. Nosaltres eh, continuem, continuem amb, amb més peluts continuem parlant amb la Sílvia Serra eh, que és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró i que ens acompanya i que ens acompanya doncs, cada, cada dijous, no? Ella ens explica doncs, aquestes històries la, que, que es viuen a la protectora que nosaltres doncs, no les podem viure, només les vivim a, a través del que la Sílvia ens explica. I bé, doncs a ella estem nosaltres com cada tarda per explicar-nos moltes cosetes. Benvinguda, Sílvia, com estàs? Hola. Hola, donià. a tots. Bon, bon, què tal, Sílvia? Com, com va? Avui avui bens ve, maquíssima, eh? Avui? Llàstima que no et veuen els oients. Bueno, no, voleu, vols dir? No sí. Sé, no sé. Gràcies. Sí, sí, sí. Mira, el tècnic de sota està dient que sí, també. Gràcies, nois. <ríe> Això anima, eh? Això anima. Sí, molt bé, molt bé. I, Sílvia, llavors, avui hem parlat del Nietzsche amb l'Himanol. Sí. Que em penso que, a més a més, en Nietzsche va estar, va estar en una desfilada de Mollet del Vallès Sí. Uh, fa una... Fa, la setmana passada em van parlar d'aquest tema. I, I mira, no va trobar família i ara en parlem d'ell a la ràdio. Mm, déu uh, nhi eh? Sí. déu nhi Diu que és un gosset de cinc anys molt bo. Sí Fa pena, ja. eh, aquest tipus de casos. Uh, n'hi ha forces com ell, per desgràcia. Mm. Però, per l'altre costat, sé que algun dia o altre trobarem un adoptant per ell, perquè és un gosset, doncs que és, és, en teoria no de tenir cap problema. A més, diu que està educat ja, que va venir educat. Sí, el que educat. passa és en són tants els que teníem allà, eh, clar, com més gossos hi han menys possibilitats hi ha per ell. Hauríem, obviat, hauríem de triplicar o quadruplicar el, el nombre d'adoptants, sí, sí, sí. perquè tots tinguessin més possibilitats. Però, malgrat això, doncs, eh, adopcions n'hi van haver. -hi. No li ha tocat, no ha tingut la sort ell però ja vam dir la setmana passada que en Mollet eh, dos van trobar... Sí, sí, sí, en Saltim i l'Onze, eh? Sí, mm. una memòria que tens, eh? Has vist, has vist. Eh? I, I en els refugis, ens doncs, també continua acostant-se els visitants, els adoptants, i han seguit les adopcions, doncs, funcionant. Hem superat el, les 20 aquesta setmana, d'agossos i de gats. Molt bé, molt bé. d'entrades Com anem? Entrades cada dia n'hi ha, cada però d'aquestes eh? entrades penseu que, que hi ha un tant per cent bastant alt, sortosament, que el, són tornats al seu propietari. Sí. O sigui, què vols dir? Que recupera tot sí, etària recollides, o sigui, eh? els nostres centres, sobretot el del carrer Galícia, especialment el del carrer Galícia, té molta, molta feinada. Ara sentia l'Imanol. Què sí. pensava? Ostres, la gent deu pensar, carai, sempre diuen el mateix, molt atrafogats, molt enfeinats, molt estressats. El dia que ens estrengin es i que ens diguin, <laughs> estic sense no fer re, Dunia, això vol dir Ostres, que... Però, però no no és, amb un centre d'acollida per animals abandonats no és normal. Perquè, vull dir, de tot arreu hi ha un animal abandonat que et necessita. Mm. Uh, I nosaltres els de nit municipis. Al que prestem servei, doncs, cada dia hi ha entrades. Ah, no? que el Nietzsche venia de Becarissa, se'ns Sí, sí, és un mm. dels municipis que, que tenim. Um, aleshores, doncs, ara m'he perdut, Dunia. Bé, ah, bueno, estàvem parlant de la feinada que teniu. <laughs> És que no pot estar amb tantes coses, Iluia. No. Bueno, la feinada del refugis vol dir que hi ha tanta feinada perquè cada dia ens entren animals al carrer. Aquests animals, eh, hi ha un tant per cent, com ja vam dir, que no supera tampoc el 30% sobre un 21-25%, que porten identificació, porten un microxip i són retornats als seus propietaris. Aleshores, sempre tenim un remetent d'animals pobrets que no sé el perquè els seus propietaris no els troben a faltar. Uh -huh. O bé són abandonats... Sí. Uh, tot... O bé ho deixen... No, no, oh, arriben, bueno, a no arriben a trobar-los, No arriben a trobar-los i potser no s'han dedicat massa a buscar-los. Hi han ha propietaris de, de gossos perduts que es tornen locos, bojos, buscant els seus animals i <ríe> justament no els tenim nosaltres. Mm. És molt curiós. Clar, I també viviu moments d'aquests de retrobades, no? de, de gent que ha perdut el seu animal i quan, I tant, quan i el tant. troben deu ser un moment emocionant. És molt eh? emotiu, és molt mm. emotiu. La veritat mm. és que sí. Uh, parlant d'adopcions, doncs a mi m'agradaria remarcar d'aquesta setmana hi ha hagut Dos fets que penso que hauria de dir la pena informar i saber que... Per això estàs aquí, Sílvia, per explicar-nos el que nosaltres ets els ulls que els oients atenen a la protectora. A veure, hi haurien dos fets que m'agradaria remarcar. Un és una devolució, perquè la gent més sàpiga que mira si ho posem fàcil en els adoptants som una miqueta com el Corte Inglés de Gintacometes. <ríe> Cap bon, sí. centre d'acollida ho fa, difícilment. Potser alguna protectora ho fa. Nosaltres, quan donem els animals amb adopció, sempre els diem que si en algun moment donat eh, els hi porta algun problema, doncs, doncs el poden retornar. Mhm. Uh, normalment això passa per motius doncs, de, de comportament. O sigui, que tu adoptes amb tot el carinyo del món un gos i resulta que el gos no s'adapta a tu. I això ho pots saber-ho en una setmana, en 15 dies, com a molt un mes. Clar, ja més enllà... Eh? Uh, sí, aleshores uh. Uh, hi ha casos com el que ens ha passat aquesta setmana que ens ha fet molta pena a tothom. Què ha passat? Bueno, un gos doncs, que fa cinc anys es va donar en adopció i ens l'han tornat avui. Oi, què el que passa que aquest gos, imagineu-vos, quan es va donar... Com es diu? En Pelles. Pelles. pelles és un beagle. Uh -huh. És un beagle que com va sortir en adopció el 2005 eh, era un gos adult, devia tenir entre 5-6 anys i ara ens l'han tornat. I és, llai, I és un llei. I per què ho han fet? Diuen que no tenen temps pel gos. Ai. Aleshores, però... aquestes situacions... Uh penses en què has fallat, potser ets, aquestes persones... No? Potser realment no. els ha canviat, canviat en la vida que no tenen temps sí, pel gos. No ho sé, la persona que el va portar el va dir que me l'agafeu i el deixo lligat. En sèrio? Sí, sí, doncs si Pocs se l'haurien d'estimar, doncs. Sí. Fer les no, no, no, si te l'estimes tant no, no fas aquest xantatge, no? El que és no? més fumut és que tornin un gos vell, vell. Vell. I tornar de nou parella de ser un trauma per uh, No us podeu imaginar els crits que fa, els plos que pòbre, fa, Té una ansietat, una angoixa, fa molta pena. Ai. La part bona eh, seria, doncs, Pues, us puc dir que hi han hagut durant la setmana 3 adopcions. Perdona, eh, Silvia, abans de parlar de les adopcions, ja bons amb aquest gos que dius que ho està passant malament, està amb altres gossos no, a la Gàbia o el teniu apartat, mi. està amb tu. <laughs> està amb tu al teu despatx sí. ja és un homàs de la família ja, del despatx. el problema meu és que m'haig de compartir a tants llocs que estic molt poc al despatx fixeu-vos que ara passat una setmana tenim un cas que en Marcelo avui parla de la, dels animals que se'ls sí, doncs sí, nosaltres sí. tenim un còquer que fa això i és pura ansietat per separació uh, el còquer aquest uh, intento conviure amb ell perquè és, també mostra agressivitat tot és per la mateixa ansietat i com que porto unes setmanes bastant destrutades, que en el centre d'acollida estan molt poc, ell estan en el despatx, el seu... Tinc una miqueta d'exterior de, de, de, hmm. i conviuen allà. Però clar, el que volen és estar als teus peus, volen clar, estar al Si poguessin estar aquest. sobre teu, estarien sí, sobre teu. Sí, eh? volen una família. Aleshores, el més proper a la família doncs, són les persones que estem en els despatxos, que el rato que estem treballant doncs, estem amb ells. Doncs aquests dies que, que he fet bastant el tonto, per, he estat molt a cadrera, he estat pels llocs diferents als refugis, aquest gosa ha fet un pas enrere. O sigui, no he tornat, torna a estar, s'ha tornat a autolesionar, s'ha primat, torna a mostrar més agressivitat. Però del de, Estic parlant del còquer o del, del, del pingo? De, de, de, de, ah, del còquer, eh? Perquè això va relacionat amb, en, uh -huh. amb el Pellas. El Pellas és deixar-lo sol, i plorar, plorar, plorar, I plorar. Pobra. Aleshores... A... No te l'enduries a casa, Silvia, directament? És que, és que, és que no... És que no, no, et no et pots endur 700 Me animals. Me'n podrien molts, clar. Clar. Aleshores aquests gossos els tenim en, el, en despatxos o així perquè sabem que pateixen molt. Però el problema és que tampoc estem moltes hores en allà. En el meu cas no estic massa hores en allà. Uh, sí que seria molt necessari trobar família per aquest, per aquest tipus de mm. gossos. Esperem que el trobarem. El problema del Pellas és que és vellet. Per contra, si parlem d'adopcions i de bones notícies... Uh, haig de dir, i de veritat que això m'omple molt i estic molt contenta, que aquesta setmana, en una setmana hem donat tres gossos uh, de races con considerades potencialment perilloses. Mm, que són adopcions som, difícils, volem eh? Volem dir robbailers, hem donat un robbailer al bala. Uh -huh. uh, hem donat una mestissa d'American Stanford bastant robusta, la Calixta. I després hem donat un, un American Stanford... Uh, Ara no sé si... ara recordes el nom. Mm, no me'n recordo del nom. Uh -huh. sí. bueno, <ríe> ara el Marcelo, era... quan vingui, m'ho dirà. Va, ara li demanarem dos americans era... de Stanford i un Robbiler. Sí, uh, no, el Tyson no és. Ai, el no Tyson surt. sí que, sí que no, sé que Tyson és un que no és. oi? El Tyson és... Bueno, és igual, bueno. Ja, ja ens ho dirà el Marcelo, perdoneu, mm. eh? però ja ens ho dirà el Marcelo, però tothom el coneix en el refugi, però és que jo creu, creu ja els noms. <ríe> el que m'estranya és que encara t'han recordit algun nom després de tants anys treballant allà. <ríe> a les hores, doncs, uh, el mascle, la família, era grandeta d'edat, i el mascle, a part de ser sí, un American Stanford guapo, d'aquells grossos, que dius, uau, uh, era vell i amb l'Eishmania. Uh -huh. És el que, el que va sortir uh -huh. en... Uh, si el heu vist el reportatge de televisió uh -huh. nostre de, de la Peluts sí, sí. és el que va sortir A en el reportatge de l'Eishmania, que l'estaven punxant, sí. el David l'estava punxant. No sé si és el Tyson. Eh? No, no es diu Tyson. Però és, Però és que no us el nou... Duncan? No, tampoc. Bueno, és igual. Ara vaig a buscar per internet mentre parlem. No, perquè és no, no, ja, ja la fora ja ja sortirà. <ríe> Ai, carai. <ríe> bueno, bueno, no, bueno patiu, aniré, no patiu. Aniré, que aniré, que aniré sou... pensant perquè me'n recordaré. No, en Marcel el coneixerà perquè... El, no. el tracta. Aleshores, aquestes adopcions, que sapieu que són molt complicades, si és complicat eh, donar eh, gosets normals amb adopció... Uh, perquè les coses són com... és com un impossible. I no només perquè són adopcions que... Ara m'ho diràs tu, eh, que són adopcions perquè la gent els hi tira una mica enrere sinó perquè, a més a més, la gent que ha d'adoptar un gos així s'ha de treure un permís. Ah, a veure, les persones adoptarien aquests gossos com un gos normal, com un Golden Retriever, com un gos mm. de caça, com qualsevol. El problema està que per treure aquests animals al refugi nosaltres hem d'exigir als adoptants que tinguin la llicència per, per poder portar ah, aquests gossos ja. per la via pública. Ah, llavors tu vas a mirar un dia al refugi. Un Ai, que bonic sí. és aquest, aquest Robbiler. Ui, que m'he de treure aquest... Uf, ja agafo una altra. Doncs uh, el, el problema és aquest, però he de dir doncs que hi ha persones que bo així uh, veure, tenen mèrit la persona que van dur-se els dos American Stanfords uh, se es vanan dur junts. Uh -huh. la persona que es van dur el Robbiler va adoptar també un pastor alemany sí, Déu-n'hi-do, Déu déu-n'hi-do eh? per duplicades. parelles sí, sí, la veritat Caramba. no ens podem queixar però des d'aquí eh, doncs, vull animar a les persones que no s'aturin a l'hora d'adoptar un gos d'aquests pobrets que consideren potencialment perillosos i que potser és més perillós a vegades un yorsair, d'aquells que se't tira bueno, perquè, bueno, clar una amossegada no, aquests... de yorsair sí, però que aquests gossos tenen uh -huh. un bon capacitat caràcter, si és que no els han ensenyat a, ja, a atacar-ho. Ja. Fa... A veure, Pasa jo, jo en... no puc dir-ho, eh, perquè a, a mi m'han de tots. <ríe> per això estic aquí, no? Per, per ser, diguéssim, neutre amb tots, però un mmm, Rob Bailer potser m'impressiona menys, però els Americans és tan M'impressionen. Són animals que impressionen. Els pitbulls... Vull dir... I després diuen que són un tros de pa, molts sí, d'ells, eh? Sí, sí, sí però, impressionen, bé, però... que impressionen. Però, bé, pot impressionar un altre tipus d'animal, no?, que però són on tenen... es veu que són forts i... Però, bé, només que res perquè hem, hem, hem, hem, també han patit incidents, doncs, que potser han patit també els huskies o els pastors alemanys... Ui, també ha pastor no alemany així. el primer. Però, bé, vull dir que en un centre d'acollida tenir animals d'aquest tipus de característiques és un problema, és un problema greu. O sigui, si un particular ens vol deixar un gos d'aquest tipus els diem que no. Els que ens han arribat ens han arribat del carrer és molt greu perquè ens costa molt, molt, molt donar-los en adopció. Mm. I sí que el que tenen, a vegades, és algun punt de, de feblesa amb, amb, altres, amb altres gossos. Mm -hmm. I has de provar a tenir-los sols, anar-los no introduint poquet a poquet, perquè, com bé tu dius, la mossegada d'ells és, és una mossegada potent. potent I pot fer molt de mal als altres gossos. O sigui que voldria celebrar aquest tipus d'adopció, voldria agrair en els adoptants doncs, tota la feina que han fet per a poder arribar perquè tramitar segur. Uh -huh. de déu un do déu un do clar. I la nota negativa, podria parlar doncs, aquestes devolucions, que dius, ostres, després de tants anys... Ai, ai m'has tocat l'alma amb aquest gosset, eh? I l'entrada de gossos vells, vull dir, la gent que no es pensi que un gos vell passa molt malament en allà. Però I... la gent ho sap, Sírvia. Mm. Ningú, porta, ningú no porta un animal a un refugi vellet pensant que viurà una vida esplèndida al final dels seus ja, dies. Ja, pues imagineu-vos un iaio. Un iaio. Mm, o sigui, això mm. és, és, és trist, però bueno. bueno. Intentem donar-los la millor vida possible. Una, intentem... una de cal i otra d'arena, que es en castellà. El, no? el màxim benestar, <ríe> recollir diners tant com puguem, per poder autofinançar tota tot aquesta feinada que estem fent. Doncs mira, va molt bé que diguis això de, de, de buscar fons per finançar tota aquesta feinada, perquè i justament ara en telèfon tenim la Yolanda Aguilar que col·labora amb la protectora d'animals a Mataró des de fa molt de temps. Sí, és una persona de, de l'equip administratiu uh -huh. de, doncs, de setmana. Sí, que va començar em penso com a voluntària. Va començar de voluntària, col·laboradora i després està fent unes horetes amb nosaltres el cap de setmana. Molt bé. Doncs la Yolanda juntament amb una, altra, amb una altra voluntària que es diu, amb una, ella sí que és voluntària, amb l'Anna Buixader. I... Que ja hem parlat alguna vegada amb ella eh, aquí també. Maina totes Mainadera. Mainadera, casa d'acollida, petita madrina, passejadora. I a més a més, ara ella amb la Yolanda eh, s'estan buscant pel seu compte una activitat per recaptar fons per la protectora. Sí, sí. estic informada, eh? estic, al corrent, que, estic al corrent. I que a més a més té un toc creatiu molt interessant. Molt xulo, ah, una ja. activitat de cara Nadal. Que ens ho, ens ho explicaran millor elles, perquè jo dic, de... ja, ja no en sé més. <ríe> ah, Yolanda, benvinguda, com estàs? Hola, Dúnia, bé, molt bé. Estàs bé, bé. I, i a més a més, a, amb un cervell ben, ben despejat eh, per, per pensar en temes tan interessants com aquest de, de fer una exposició d'artesania solidària, no? Ah, sí, exactament, sí, sí. Déu-n'hi-do, explica'ns una mica de, en què consisteix això. D'on us la la idea? Mans. A veure, la idea va sorgir des de... Bueno més que perquè a nivell personal sempre tens, quan col·laboras amb una institució com aquesta, sempre tens una miqueta la sensació de que els di dones massa poc. No? Mm. Llavors, jo volia fer a temps que volia fer alguna cosa més pels animals i, bueno, aprofitant doc, no, que part del que del meu temps d'oci el dedico a fer a, a un taller de manualitats, anar a un taller de manualitats, aprendre fent manualitats, eh, vam decidir doncs que fer una exposició solidària eh, podria ser una bona forma de recaptar uns quants calarons per, per ajudar una miqueta a la despesa que significa tenir doncs, tants animals aquí a la protectora. Ah. Molt bé, molt bé. I, i d'on us surt aquesta idea? O sigui, com, eh, com penseu... Doncs, aquesta artesania potser pot servir per això? Perquè, doncs... tu, perquè tu en tens molt a casa, per exemple. De, sí, de, de la, de la, i la veritat de... és que jo ja fa 5 anys que, que que pinto i la veritat és que després d'haver una miqueta ja decorat casa meva, una miqueta d'haver regalat a algunes de les meves obres a gent del meu voltant, la veritat és que continuo tenint força material i ja feia temps que em rondava pel cap donar una utilitat a aquest material i vam pensar que aquesta seria una bona, una bona forma. Llavors vam coincidir amb l'Anna, que també es veu que dedica part del seu temps lliure a fer alguna, algun tipus de manualitat també, i aprofitant, doncs, que ara vindrà el Nadal, eh, vam pensar que podria ser un bon moment, en el que, bueno, ja que la... és un moment en què la gent decideix eh, fer regals i una miqueta aquest record sí, sí, de calorons guardats, una miqueta, doncs, vam pensar que podria ser una bona idea. Clar, que poden anar molt bé. I què podrem trobar en, aquest, en aquest, uh, aquesta exposició? Doncs, mira, podrem trobar des de quadres fets a l'oli... Eh, vidre decorat, furta, ganxet, password, una miqueta... Password? El... Què és això del patchword? Patchword. Password. I dic password, <ríe> què és això? Sí, sí, <ríe> no estic <patchwork>. gens posada. <ríe> què més, Jolanda? Digues. Eh, una miqueta, doncs, no sé, potser alguna figura de fang, mm -hmm. eh, una miqueta estem intentant recollir diferents diferents coses, no?, per ah, ja. a més a recol·lecteu de, de gent que també vulgui oferir-les, que també sí, l'hagi fet. Sí, fet una petita crida a veure si hi ha gent del món, a veure, o sigui, que de forma professional d'aquest món, o gent que, com, en, com nosaltres, que faci de forma... O sí sigui, que dediqui al seu temps d'oci sigui, a, a treballar alguna d'aquestes eh, coses que ens pugui ajudar per poder tenir, doncs, una miqueta més de ventall, no?, per poder oferir. Sí. I, i un nom ja per aquesta activitat? Jo, jo se m'estava... Se m'estaven acudint noms ara, <ríe> pensant que se m'anaven acudint. Teniu algun nom? Li direu exposició solidària o... Bueno, havíem pensat que un dels noms podia ser eh, per Nadal Regala Art Solidari. Veus? Jo estava pensant justament en això de l'Art Solidari i que li anava donant voltes a la paraula Art i paraula Solidari. Molt bé, Jolanda, hem tingut telepatia. <ríe> Molt bé. Ja teniu lloc a fer-ho, Joli? A veure, en principi estem fent els primers contactes perquè pogués fer anar a la biblioteca Pompeu Fabra d'aquí Mataró. Clar, això pels altres municipis que ens escolten, si volen venir a, fer, a, a, a comprar aquesta artesania, hauran de venir fins a Mataró, oi? Sí, en principi sí, hem pensat ubicar-ho a Mataró. I que potser funciona tan bé, que podeu fer una exposició d'aquestes itinerants, a saber? De una, tant de bo. Tant de bo, tant de bo. No sé si la Sílvia et vol dir alguna coseta que la tenim aquí ara. No, Iolanda, que jo col·laboro amb la crida eh? i ja ha m'ha respost algú. Eh? Sembla que, que està tenint acceptació i que tindrem coses bastant variades. Molt bé. Eh, tot just comencem. Vam estar parlant la setmana passada d'aquesta iniciativa. El que no sé si teniu ja dades pensades, a Yolanda. Perquè ho estan portant l'Anna i la Iolanda. Eh? Ho estan fent elles. Sí. És increïble, jo, jo, jo, jo aquelles les ajudo... dues... Però està molt bé, no?, que la gent tingui aquesta intenta uh, per fer coses sí. sense que hagis d'estar de, tu, per exemple, a Silvia, tot el dia intentant pensar és és coses. És que és el que els hi faig, diria, activitats. Si voleu organitzar alguna cosa i, si voluntàriament ho voleu fer i us encarregueu vosaltres, val, però nosaltres d'aquí final d'any és que estem molt plens. Estem saturats. Doncs. Que, no, que ja no... Jo no me recordo els noms dels gossos, imagina't. <laughs> Teniu data, llavors, en Jolanda. A veure, nosaltres ho volem fer, ja et que estem pendents de la disponibilitat que pugui tenir la biblia, vale? però ho volíem fer eh, cap als vols de Nadal. Uh -huh. Ja t'he fet els primers contactes, ara estem esperant una miqueta la resposta de la biblioteca i saber una miqueta quina és la seva disponibilitat per poder-nos una miqueta coordinar. Sí, si vols anar Nadal, però encara no, no sabem. Com... Encara no hi ha una data concreta, uh -huh. però estem uh -huh. treballant per... per per Clar, doncs escolta, quan la tingueu ens farem ressò aquí a Peruts, que ben segur parlarem dels encants solidaris del Nadal, ui, ui. també parlarem... Ai, ai, quin, ai, quin Nadal! De més, Nadal més solidari i de més activitat. El novembre ja ens espera ple. Déu-n'hi-do. Bé, doncs nosaltres gràcies, Jolanda, i una abraçada, i, i gràcies per aquestes iniciatives tan, tan bones. Vinga, vosaltres. Vinga, adéu. adeu. Adéu. Adéu. De ja més en Sílvia, també tenim data pels propers encants. Ja els tenim data, Ens sí, sí, els encants al el novembre tenim el dia 3, 4, 5 uh -huh. i el desembre, ja no me recordo no, si és 29, no, deu ser 28, 29 i 30, que bueno, els encants encara ens agafen, ens, agafa lli... Lli... ens, ens agafa Bueno, però, lli... Lli... Ens, ens però ja comença visit. Lli... Lli... <ríe> <ríe> em da, em da, em da. És que comença a pair. <ríe> Però és Molt que més bé. tenim l'animalada, que també en parlarem al novembre. i Per quan toca animalada? Animalada, astres, no sé, sobre el 20 de novembre, el 21 de novembre, em sembla. És, mm -hmm. és un divendres, dissabte i diumenge. Mm -hmm. I altres activitats i altres coses que anem fent. Que aneu fent, clar, a partir A nivell intern. Endavant. Sí. I tant, i tant. Doncs, Sílvia, si et sembla, fem una petita pausa. Molt bé. I continuem amb en Marcelo i amb la Marta, que ens han vingut a explicar moltes cosetes. A veure cosetes. si Marcelo ens dona el nom de, de l'American Esquerra. Ara li demanem. De ara li demanem. Opció, Vinga, fins ara.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 www.protectoramataró.org Ajudar-los és fàcil. L'espai veterinari Doncs, com cada setmana, obrim l'espai veterinari per tractar doncs, els temes que tenen interès pels nostres oients, que són més doncs, a, de, de temes doncs, més sanitaris i més d'atologia. Avui, a més a més, parlarem d'un tema que té a veure amb totes dues branques, amb l'atologia i, i amb la veterinària. Per això ens acompanya, com cada setmana, Marcelo Cabrera, cap sanitari de l'espai. Com estàs, Marcelo? Molt bé. bé? Sí, sí, sí, molt Muy bé. Bien. Ens dones el nom del, del gos que no ens en recordem d'Ina Sílvia ni jo? El Jordan. Jordan, eh? Jordan. Veus, si que... sí, l'hi tengo... ha Jordan, Sa... Jordan, sí. Duncan, Tyson... Duncan, sí. És que n'hem no sé. I aquests gossos normalment tenen noms així... així una mica forts. Fort, no? potents, sí. Home, Jordan no és tan fort. Bueno... Eh, no. Home, sí. Michael Jordan. Oh, sí, Hay sí, sí. una vedette inglesa, Jordan. Pensava, Jordan. Jo pensava en una altra. Hay eh? una vedette inglesa. <ríe> sí, ah, no, sí. un, jo ho relaciono <ríe> amb, <ríe> amb <ríe> Michael Jordan. Sí, sí. Ell amb una vedette oh. anglesa. Veus? No veus? veus? I, jo, I jo no us direm què, perquè era de l'època de la meva adolescència, per tant, no us ho diré, perquè som de l'ateria. L'època. Bueno, en tot cas... Eh, Marcelo, dèiem que parlaríem d'un tema eh, d'atologia i de veterinària, que és aquest d'aquesta obsessió, no sé si obsessió, tu ens explicaràs, en tot cas del fet de que hi ha gossos que no paren de llepar-se les potes constantment, que això a priori pot semblar una tonteria, qui es llepa les potes, per què se la llepen? Però, segons en Marcelo, bueno, una té enferme, tema. Hi ha una enfermedad descripta que se llama dermatitis acral porlamido, eh, que, bueno, acral, de, acral. acral, que viene referido a acrales... Quiere decir, en, el, en los extremos. Uh -huh. Entonces, eh, generalmente el perro se lame en, en, las, en la punta de las patas, en las extremidades. El sitio más sí, frecuente el, la, es el carpo, es como si fuera la muñeca, uh -huh. en la parte anterior de la muñeca. Uh -huh. Entonces, comienza... Bueno, las causas pueden ser varias. No tiene una causa específica, eh, pero pueden ser que empiece por, por motivos comportamentales, como por ejemplo ansiedad o aburrimiento o estrés. Sí puede comenzar así. Entonces puede comenzar de esta manera que el perro por algún motivo empieza a descargar como como toda esa ansiedad o esa angustia o ese problema de comportamiento con una obsesión y empieza a lamerse, a lamerse, a lamerse, Entonces, tanto que se lame, mm. si sí, obviamente que se quita se quita el pelo eh, y mm. luego se empiezan los, los problemas de de de afecciones en la piel, la piel se enferma y luego la piel se infecta... ¿Se puede llegar a caer, por ejemplo, el pelo? Sí. Sí sí, sí, sí, sí. Se cae. Lo primero que se nota es la, la decoloración, la, la, la saliva, eh, que tenemos que tienen los perros en la boca, tiene unas enzimas que, que, lo que, bueno, potentes, que obviamente sirven para digerir los alimentos. Y también le decolora el pelo a los perros. ¿Le puede traer el culo del pelo? Eso, Eso, es que... si Eso es lo que primero se ve. Uh. Eh, que si nosotros tenemos un caso en la perrera del Pingu. Yo he hablado antes de él. Sí, sí, no bueno... ha hablado una mica de Silvia. Bueno, sí. Que sí, si lo, coque, lo... ¿eh? Sí, sí, lo ves, él tiene decolorado y bueno le falta el pelo. Pero o sea... aquel parece que sigue para ansiedad. Sí, eh, porque eh... cuando está con gente mejora. Eh... Y esta no? semana que estuvo solo, eh, empeoró de una manera bastante evidente. Entonces, el problema es que a veces esto... No sabes la causa primaria que puede ser esto o que quizás puede ser que tenga una alergia alimentaria o hipotiroidismo claro, claro. u otra. O sea, a veces... ¿Cómo vas FEN para descartar? Bueno, lo que tienes que hacer es un poco eh, hablar con el propietario, ¿no? ¿Cuándo apareció? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Aparece en otro lugar o no? Generalmente las enfermedades endócrinas o enfermedades sistémicas aparecen más de, en un sitio. Mm. Hay otros otras señales que te pueden decir, no, este perro tiene otro problema. Ahora, si suponte que el perro vivía, no sé, en una casa con un jardín y el propietario estaba en el paro y todo el día lo sacaba y estaba todo el día con él, el perro feliz. O sea, el perro no le importa no, que el no. propietario esté en el paro, pero... Es <ríe> fantástico. Súper contento, claro. Pero de repente el tío, el, el, el dueño consiguió trabajo y está todo el día fuera de casa, súper contento, pero el perro se queda en casa solo. Y venga ya a pararse las potas. Claro, entonces si queda solo... <ríe> i clar, y claro, entonces hay que ir un poco cuando eh, o sigui, digom... aquí ya ja fe, fem el claim perquè la gent no treballi que no. seria la dura vida no, no, no, no. yo lo que me refiero es que a veces tenemos que, para saber lo que le pasa a un perro tenemos que saber clar, qué, tant, cómo es la historia de, de su propietario ¿no? clar, no, perquè, clar, evidentment quan tens un problema així el que no pots fer és dir al propietari Crec que és un problema, perquè he mirat per internet, i és un problema veterinari. No, el veterinari segurament li demanarà primer de tot si hi ha hagut algun canvi potser a la vida del gos... Exactamente, no? un poco a ver quan comenzó, cuándo se que está este problema, porque generalment el propietari no li hace caso hasta que esto se infecta y empiezan los problemas secundarios. Entonces, cuando llega esto a un veterinario ¿Qué le puede pasar cuando se infecta? Y se infecta la piel, hay una herida se puede hacer un, bueno, se llama un granuloma por la mida, o sea de, después de tanto la merce se hace una úlcera Mm. entonces esto se infecta, hay que dar antibiótico se puede infectar la articulación mm. entonces es realmente un problema eh, muy grave, hay que ponerle campana evitar medios para que se toque esta herida las campanas de las cuales van a hablar sí, la semana, sí, semana sí. pasada mansergi. sí, sí, sí, sí, sí, sí le dije mira, voy a hablar justo de las campanas mm. no aquí las campanas son una herramienta muy útil para, para evitar el amido obsesivo, realmente es una obsesión y i, bueno, I, clar, si, son més, muy molt difícils de tractar aquests problemes. Clar, és que anava dir, si realment eh, aquest problema doncs ve provocat per un canvi en la vida de l'animal, com ho soluciones? Pots bueno, solucionar hay... allò en aquell moment, aquell, amb, amb un antibiòtic, però bueno, si el problema continua... Aquí, clar, el problema viene curar, curar ahora esa infección de piel que tenemos y luego hacer todo lo, lo necesario para mejorar la calidad de vida de este animal, tanto con el entreguicimiento ambiental como con aumentar los paseos. Hay muchas eh, estrategias que podemos plantear. Uh -huh. Yo creo que no hay ninguna sola que vaya a solucionar el problema, sino que realmente tenemos que plantearnos sacar el perro a pasear. Eh, ¿Cuántos cops el podemos llevar a pasear? Yo creo que lo mínimo ideal para un perro serían tres veces al día a la mañana. Mínim? Sí, al mediodía y a la noche. Lo que pasa es que poca gente puede hacer esto. Y otra cosa es que el paseo tiene que ser un paseo, no abrir la puerta que va, suba, va a hacer pipi y suba, ¿no? Uh -huh. También tenemos que habituar este paseo a la edad del perro. Si es un perro de casa, joven, eh, de un año, uh -huh. con media hora se va a quedar corto. Si es un abuelo de 10 años, con media hora va a tener suficiente. Uh -huh. Entonces es un poco habituarnos uh -huh. e ir pensando habituar nuestros nuestras actividades de acuerdo al claro. al perro que tengamos. ¿Qué, qué me recomanarías como enriquecimiento ambiental para evitar justamente estas obsesiones, estos trastornos obsesiones? Bueno, hay juegos, hay juguetes que, que vienen y hay, hay una especie de juguete terapéutico que, bueno, tiene un nombre que se llama Kong, que es un juguete en el cual es un cubo de goma donde nosotros podemos adentro introducir, por ejemplo, comida o algún tipo de... de algún tipo de, de, de premio, entonces uh -huh. el animal se eh, lo tiene bastante complicado para poder sacarlo. Entonces se pasa horas y horas jugando con esto para, para para divertirse de alguna manera para, para obtener este premio. ¿Y se puede comprar a cualquier lugar, eso? Sí, generalmente lo venden en las tiendas especializadas o en las veterinarias eso es, es una buena herramienta de, de, de distracción para tanto, interactivo exactamente ¿no? es, es un juego mm. interactivo sí sí mm. y después bueno hay juguetes o de acuerdo de acuerdo el, el tipo de perro eh, de acuerdo al tipo de juegos que tengan los perros es lo que tenemos que comprar si le gusta jugar con pelotas o traer es un perro de presa tenemos podemos comprar este tipo de juguetes poco para mm. que se divierta trayendo trasendó objectes. Clar, o si sigui, aquests trastorns al final, el que el del gos demana és que És atenció hi ha alguns que demanen molta atenció, per exemple aquest gos del qual parla la Silvia, bueno, que nosotros és un gos que també estaria nerviós a casa en el moment que el deixes sol yeah, però fíjate que nosotros tampoco no le dedicamos tanto y hay mejorado mucho mejor estamos... no el fet que estiguis una estona claro. que el noti doncs, que son, suposo que els gossos són molt de, de, de rutines mm. i si el va notant doncs, que almenys cada dia hi ha algú que té una mínima atenció per ell, això ja millora, però que aquest gos el van, tornar, el van portar els propietaris per problemes d'agressivitat. Va, va, va patir un canvi brusc a la seva vida, una separació, mm. i això va provocar que el gos se li capgirés ja tot el seu esquema, les seus costums, esquema. i, mm. i, i bueno, mm. aquests gossos són difícils. I en el, en allà al refugi, doncs, bueno, es va adaptant. Mm. El vam tenir un temps en pati amb gossos i van pitjorar molt, però molt, però molt, però molt. O sigui, però ell ell ell molt. A més, el mossegaven, eh? dit, molt malament i estar amb, mica, amb, un mínim, amb un mínim de contacte amb nosaltres, doncs millora. Mhm. Uh -huh. Però bé, uh, sí que és un tema complicat. I ara ha passat, mm. ha passat a formar part també de la família del despatx de la, sí. de la Sílvia, un altre gos ens ha dit Marcelo la Sílvia que es el diu. Pelles, ah, sí, sí, que sí, sí, el Marcelo sí. es converteix estones el... El el ah, el ah, el el perquè també fa uns dies bastants dies que no hi entra i em sembla que ni se donat compte Yo se lo abajo de la mesa hoy Sí Hau ah. oh, oh, oh, oh. no uns ese... crits molt raros sí, sí, sí. molt estranys però és es que, Mira, ah, bueno, mira estava la Silvia sentada i salia un sonido abajo de la mesa raro i dic, esa no és es la Silvia no, no. Treballant al vostre despatx és molt divertit Ara, no? ara, ara, ara quan sortim Ara, a ver, com deia, el meu pare, la cartella. Com que no estiguessis de la mesa si estava parlant contigo, tia. No, no, bueno, però... Era una, bro, bro, una bro, era broma, però una broma. Bro. Bro, bro. Bueno, la qüestió la és que... La qüestió és que s'ha adonat un... que ha una cosa rara sota de... És que com són són molt raros. Pobret, pobret, a mi m'ha tocat la fibra aquest coset. No, la qüestió és que un, per l'ansietat, es va autolesionant i l'altre fa uns crits, uns crits molt raros. <ríe> Qué prefereixes? Que és millor. Ai, <risa> ens estem passant. Forets gossos. Bueno, escolta Martina. Bueno, lo, lo importante es esto nada, que hay que preocuparnos compañía. por que, que estén exactamente, compañía, que estén con que siempre con gente o hacer los paseos cuando estemos con ellos, dedicarle un mínimo de tiempo y tener una rutina, ¿no? El paseo a la mañana y a la noche yo creo que es muy importante, un paseo de media hora, 40 minutos déu -do. Mm, que do bueno, Ja tema. ha notat eh, que s'ha de fer això. Bé, bueno, Marcelo, doncs moltes gràcies. Et quedes fins al final del programa? Sí, sí, per suporto. Sí? Molt bé. Doncs anem a l'última part, que és l'entrevista. Adeu. L'entrevista. Doncs acabarem el programa animant-vos a participar en un nou concurs que podria ajudar PAM a guanyar fins a 5.000 euros. déu nhi eh? Vam parlar fa poc d'un concurs que vam guanyar de Caja Navarra, si us recordeu, de 6.000 euros que van ajudar pel projecte Vincles per davant temes de, de teràpia amb, amb gent amb discapacitat, amb alguna discapacitat que patia alguna discapacitat i, i gossos. I ara és eh, el grup Carrefour, doncs que llença una iniciativa de, de, per les protectores i hi ha uns diners a fins a 5.000 euros i més coses. Per això, per uh, parlar-nos d'aquest tema, tenim amb nosaltres la Marta Masmitja, que ens acompanya normalment per parlar-nos de vincles, però la Marta, doncs, que igual si ve per un cos, si ve si avui ens explica. Avui ens ha parlat al Carrefour i d'aquest superconcurs Oig que... Avui d'un Com estem avui? Eh? Avui estem, vamos, el Jovim. Marta, com estàs? Estàs oh, bé? Ben, molt bé, sí. m'agrada, eh? Regim, eh? <ríe> Escolta, 5.000 euros Fins a 5.000 sí, euros. euros i dos tones de pinso Veu si sabia que hi havia una cosa més Dos, dos tones de pinso Que això és de la marca Pedegri No sé mm. si es pot dir, però és qui ho dona Bueno, és si qui ho a s'ha de es dir evidentment, evidentment. A través de Dos tones de pinso sí. Marcelo, quantes tones l'any On pot consumir la protectora? Està bé, fet amb un càlcul? Alguna? Bueno, eh, depende, pero un perro Promedio aproximadament puede consumir uns 70 o 80 quilos de pienso al any. O sigui sea, mm, que hay doncs que ser... Hacer... Ara, ara fas la, els comptes i després Ahora... ens ho dius. <ríe> si no us dices, per a cuánto no es daria. <ríe> Cinco... Dos meses, tres... T'ho has calculat. No, <ríe> más o menos unos tres meses, sí, sí. tres meses. Dos tones, tres mesos. Tres, tres mesos, mesos que ens ajudarien moltíssim eh? amb aquests gossos. És eh? que són 500 animals, 500, 500 gossos. I eh? econòmicament no volíem saber aquests tres mesos, aquests, aquests diners que, que pugen de pienso. No, molts diners. Molts diners. Molts diners. Molts diners. O sigui, que a més d'aquestes dues tones, fins a 5.000 euros. Que sí, ja, de... a veure... Explica'ns, explica'ns. A veure, a veure, Ei, comencem. O sigui... No, no pensem-nos allà no. en el regalo, no. eh? si no. encara n'hem començat a no. explicar. A veure, no és el primer any eh, que fa aquesta iniciativa Carrefour. Carrefour té un club que s'hi diu el Club Güelles, mm -hmm. que va destinat a totes aquelles persones que tenen mascotes. I és una mica, si entreu a la web, que ja la direm diverses vegades, però és web-web, huelles.carrefour.es o al revés, si entreu per la de Carrefour us n'aneu a Huelles, veureu que hi ha un apartat amb consells veterinaris. Sí, sí, Marta, sí, jo, jo ara estic anant al Google. Si jo poso al Google huelles.carrefour m'hauria de sortir. No? huelles.carrefour.es bueno, jo, jo entraré pel Google perquè sempre sóc així. Sempre... Pues sí. Club Huelles o Huelles. Vinga, vaig a buscar. Busca. Pues és una web Uh, que, que ens informa no sols de Consells Veterinaris, sinó que, a més a més, també hi som les protectores. Si vol una persona adoptar, hi ha un llistat de totes les protectores d'Espanya, on pots anar a fer una adopció. Molt bé. Ho dic perquè, sí, a més a més, està a allà, a més eh? de que és molt informativa, Eh, amb, amb temes ja de salut de, de veterinària de, de complements per animals, una miqueta que és també el que venen dins de Carrefour d'empinsos, menjar consells alimentaris, ja de tot uh -huh. però a més a més hi ha un llistat de si vols adoptar un animal on pots anar Molt bé. i aquí surten totes les protectores Inclús, evidentment, nosaltres. Uh -huh. Marta, ha entrat a Google, he posat Güelles, Espai, i he posat uh, Carrefour, i he anat directe a, la, a aquesta persona. A o sigui, que és fàcil. Va, és fàcilíssim. Un, un sí. cop que estem a Güelles, com ho fem per votar? Primer hem de tindre targeta Carrefour. Ja l'hem pastidiat. I si no tens la targeta? Un, sol·licitem la targeta. És molt ràpid. És molt ràpid. Ràpid. ràpid. Es va per internet. Ho pots fer per internet, et dones d'alta, t'envien un correu i dia ja pots anar a recollir la targeta. Perquè en aquesta targeta hi ha un número, que és el número de client Carrefour. Uh -huh. Sense la targeta no ens podríem donar d'alta al Club Güellas. Però em penso, segons que estic mirant ara aquí per internet, que, que et dona, et faciliten el número ja de la targeta. Sí. Que no cal anar-la a buscar. No o sigui, pots fer tot per internet ho en 10 minuts. pots fer tot per internet en 10 minuts. Un cop tens el número de la teva targeta, que et diuen ets el client número tal... Uh -huh que cal... bueno, per aquella gent que beguin a la targeta, el número està sota el còdic de barres, Molt és el bé. número del còdic de, de barres de la targeta. I per internet ja directament a aquest és el, el teu número. Mm -hmm. Llavors, ja uh, si som del Club Huellas, fantàstic perquè ja no hem de fer res, però si no som del Club Huellas, ens donem d'alta al Club Huellas. Hem de donar-nos d'alta a dos llocs, a Carrefour i si no al Carrefour i després de Carrefour al Club Huellas de Carrefour. Exacte. Vinga. Vinga. Ens donem d'alta, és superràpid. Hm, mm. mm. fiquem, nos piden el nostre nombre el número de la targeta i automàticament ens surt un formulari que hem d'omplir les dades a la nostra mascota. Molt bé. Llavors, et deixa fins a tres mascotes. Si tens tres animals, tres animals. Uh -huh. I automà automàticament Carrefour et dona un prèmit. Ah, mira. A més, sí. a més a més a més de passar deu minuts, tindrem sí. un prèmit. Et regalen un prèmit que pots triar, a més a més. No t'ho perdis. Et surten 10 premis, més o menys, i tu pots triar. Si tens periquitos, doncs ja penso... Bueno, menjar Mira, per periquitos. Fantàstic. Si hi ha, hi ha menjar per Això gols, que t'estalvies, no? Hi han galetes de premis... Sí, tries el premi. I llavors aquest premi te'l tens que anar a buscar a Això sí, perquè, clar, si a més te'l porten a casa... No, ja... Ja seria... Vau, seria eh, o sigui que, avantatges de si us feu del Club Güellas és que, a més a més, teniu premi assegurat per la vostra mascota. Molt bé. Què més? Una vegada que ens ha fet del Club Güellas... Entrem en l'apartat la, en vota, Votar. Votar. Hi ha un apartat de Nostuboto. Vale. Votem. I entrem automàticament en eh, una plana on, són, on estan tots els projectes. Hi han tres planes. Nosaltres estem a la segona plana. Molt bé, s'ha d'anar a buscar, eh? La protectora. Sí. Hi, ha tres, Som... hi ha tres planes de projectes sí, de protectores. Sí, no hi ha molts, eh? Sí que estàs... Home, Déu n'hi no, do. No, no, no. No. A veure, si sí són eh, bastants... Però bé, bueno, estem parlant de tres planes i em sembla, perdoneu, que a última plana només n'hi ha un. Ah! O sigui, que estem parlant de dos planes, no són molt extenses, de tamany d'un dinar 4, vull dir, tampoc hi ha molts projectes, eh? I no, i a més a més, penseu una cosa, eh? Que potser n'hi ha 10 per plana, eh? Sí, que en total cada les 20, 22, sí. 22, una cosa 26. així. Mm -hmm. I, I llavors allà, un cop allà, votem. Sí, el nostre és a la segona plana i és al CS16. Caram! No és tan fàcil com el de Caja Navarra, aquest no, concurs. Que, clicar, no, clicaves no, i votaves. Jo n'he perdut. <ríe> no, no, perdut. no, resumidament, és molt senzill. O sigui, som clients de Carrefour, ens donem d'alta al Club Guelles el que no estigui donat d'alta i automàticament des de la web del Club Güellas entrem i votem. Molt bé. I punt, molt bé. I, llavors, ens busquem i ja està. A veure, això és una mica complicat... Però, però també ho farem senzill. Però, clar, és important, perquè estem parlant d'uns diners, que a què es destinarien, si en no, el cas de però... que guanyessin, Marta? A veure, nosaltres aquest any hi ha un projecte que s'està portant a terme, que és més el que hem presentat, que són els patis, nous patis que hem fet, i més l'adequació de les instal·lacions de la part de l'àrea sanitària de quarantena, creo. Martelo, sí, sí, sí, que estem fent uns patis nous per cabuda per els gossos. Que un nhi do la de temps que fa ja mesos que la Sílvia ens parla d'això. De, de, des Hoy del Sílvia, maig, eh? ben, ben, que vam començar les dores. de família, no? Com sí, és pitjor no? que la sala de família. No, I això que no ens no passarà no bé. Menys sí, sí, sí, mal sí. que no tenim toneladora per sota. Me parece que ara va venir la circumvalació per arribar a Mataró. No, la veritat és que és un espai quasi de 400 metres quadrats, aquests patis, Mm. Eh, quan tinguem fent... acabat ens faran fora, ho veig a No, home, no, no, no, Sílvia. Són... Sílvia, que així llet ningú ens votaran Són... o que en el, en aquest ho, ho concurs. Poden veure, ho poden veure en el, en el pressupost Mots que, que hi, ha, hi ha un PDF penjat en el, quan votis, en el projecte, podeu descarregar-vos el PDF que hi ha penjat. Veureu el pressupost, estem parlant de 98.000 euros al cost real d'aquests patis. Ja podeu fer encants, Sílvia. Sí, ja sí, podeu fer canvi. La setmana que davant. aquests 5.000 € aniran bé, però en gran curt. Sí. Serviran per pagar una part de les, de les, de les portes, oi? i de les reixes. Bé, però re arribi per però, però ja està bé. Ja sabem. Sí. tota ajuda ja està és bona. El que és molt important és que empreses com com com com Carrefour Pues la veritat és que hi encim programes d'aquests per Home, ajuda. Home, ja, això ja vol dir que la, que la societat comença a sensibilitzar-se en el món de la protectora, sí. que no, no, és, no només és l'animal, la companyia. Escolta, jo tinc una mala notícia, acabo d'entrar... Mm, Carai. A, oh. Acabo d'entrar... No, jo, jo, i... jo també tinc apuntat, Males no t'ho he volgut notícies, dir... No. déu nhi no. volgut... només portem 180 vots i en primera posició hi ha un amb 580 sí. vots. Que a més a més és el primer. Clar, sí. Tu allà entres, de l'est voto, imagino que la gent en el primer projecte que entra, primer que vota, no? Sí. Déu-n'hi-do. No o sigui, ja si ho dic, estem a la tot segona plana. Eh? Tots els oients a votar. Tots. El problema és que cada zona nostra tenim tanta competència de, de grans superfícies. Potser, bueno. a veure qui <laughs> ho voten, però... deuen ser tothom del a carrer a més... fur, fill meu. O deuen... No, o, o simplement... Jo penso, eh, que clar si tu potser ets d'aquí i entres i vaig a votar, que tampoc et llegiràs les tres pàgines, vas i votes als que hi ha la primera pàgina, no, no sé que coneguis mm. algun projecte que busquis Nos... en sí. especial, clar. Nosaltres per això ho posarem una miqueta més fàcil. Com? Com. Com ho farem de fàcil? Ho penjarem a la nostra web. O sigui, nosaltres des de la nostra web a partir de demà segurament ens trobarem un bàner en el qual us diu, vota, entrem i ens diu els passos. Entrem i automàticament ja enllassem per fer-te d'alta de, del Club Cuelles. Uh -huh. O sigui, instal·liem les entrades per la web de Carrefour, de Club Cuelles. Uh -huh. Ja farem una uh -huh. miqueta, una més, miqueta directa. Més, més directa. O sigui que algú, si ho veu complicat entrant per Carrefour, uh -huh. s'esperi a demà que segurament des de la nostra uh -huh. web ho pujarem més senzill. La web que és www.protectora-mataró.org Exacte. Marta, estem parlant d'un concurs que s'acaba el 31 d'octubre. Sí, senyora, o sigui que tot sent recorre. O sigui que recorre. el temps va una mica en contra, eh? Almenys... Almenys, què, és només un premi? El, el número 1? És un, és que és un. És només un, és eh? Un. Guanya un i punt. Bé, doncs, home, aquests de Carrefour es podrien haver tirat una mica més al rotllo, eh? De totes eh? maneres, no, si sí, repartir de totes una mica maneres, diners, no estaríem al, a El primer, el primer que voten... <susurra> que tenim foto. eh? <susurra> sí. De totes maneres, el primer projecte que voten és sobre l'esterilització. Ah, que nosaltres... No, a mi m'ha fet reflexionar, he pensat que realment... No, jo, jo crec que és per la... No. És per l'ubicació que té. És per la facilitat... No, no, per no, la facilitat de comunitat de votar. Perquè està el si sí, home, de... clar, la gent a internet, fàcil, fàcil. Jo crec que depèn de, de la importància que tingui Carrefour en unes províncies, en un altre, perquè això és a tota Espanya, no és Catalunya. Mm. No, Catalunya i... només eh, estem dos, eh? Ah, de Catalunya sí, Mira, el primer sí, sí. I, I aquí és que 500... tenim de tot, tenim sí. tots de tot, de tot. De tot, sí. De tot. Sí. sí, sí, hi ha el campo no. mercat. En canvi, hi, hi zones que potser el Carrefour té el monopoli i la majoria deuen ser sí. el Carrefour, però que la gent sàpiga que el fet de donar-te d'alta del club Carrefour no, no, no, no t'obliga a res. A res. A res, o sigui, no cos. et res, és gratuit, però... res. Se'ns se acaba el temps, eh? però sí, és bastant sintomàtic. que eh? tu agafes la primera pàgina, i la primera pàgina, al número al número 522 1, 595, 397, 100, va baixant fins que arriba a la nostra pàgina, és, és bastant evident que funciona una mica per impuls. O Otxe. sigui, intentem que els altres oients s'animin, eh? Deixem la nostra vot, a votar. A votar. <ríe> bé, moltes gràcies Marta, Marcelo i Sílvia i ens veiem, ens veiem i ens parlem la setmana vinent. En més peluts. Molt bé. Vinga, vega.